sobre campana y sobre campana una asoma la ventana verás al niño en la cuna pelean que vienen y los ángeles tocan que nueva nos dará Oients de Ràdio Primavera, esteu sintonitzant el 88.5 de la l'AFM. Avui us acompanyem els nens i nenes de la classe de tercer, la Nicole, Andrei, la Nabel, l'Adrià. Com ja sabreu, s'apropa la festa de Nadal i a l'escola i al carrer tothom comença a preparar-se per gaudir d'aquesta Festa. Nosaltres ja hem començat a fer decoració per guarnir el nostre passadís. Avui us volem recordar com celebrem la festa a l'escola i, a més a més, recordar-vos a tradicions catalanes d'aquesta festa. Per tant, estigueu molt atents i esperem que passeu una bona estona amb nosaltres. Com ja sabeu, el dia 21 de desembre farem el nostre concert de Nadal. Ja totes les classes han començat a preparar la seva cançó. A nosaltres ens agrada molt la que, la que can, cantarem, però no us direm el títol, ja que és una sorpresa. Els nens i nenes d'educació de, infantil i de cicle inicial... L'últim dia faran cagar al tio. Nosaltres aquest any per primera vegada farem l'amica invisible. Sabeu com es fa? Doncs posarem el nom de tots els nens i nenes de la classe en una bossa i cadascú triarà un. És molt important no dir-li a ningú qui és el el teu amic invisible, ja que ha de ser una sorpresa. Cadascú prepararà un regal que li donarà al seu amic invisible l'últim dia de trimestre. Tot deixarem el regal en una bossa amb el nom de la persona que ens ha tocat i li posarem un missatge. El dia 22 de desembre, que és l'últim dia del primer trimestre, Treurem el regal i haurem d'endevinar qui és el nostre amic o amiga invisible. Serà molt divertit. Ho passarem genial. També farem, com cada any, un esmorzar conjunt al menjador de l'escola. Us recordeu? Ens barrejarem amb nens d'altres classes i esmorzarem tots junts. Era molt divertit. Avui volem recordar-vos quins són els dies de festa. El dia 25 de desembre, de desembre és el dia de Nadal es celebra el naixement de Jesús. La majoria de cases es guarneixen per aquestes festes i posen de o bé el pesebre. Una de les figures més divertides és el caganer. Segur que tots teniu una casa. Un altre personatge molt important que no pot faltar en les nostres cases és el tió. És típic de Catalunya fer cagar al tió. Ja sabeu que és un tron màgic perquè quan el piques amb un bastó ell els caga regals. Segons la tradició, els poders màgics del tió li van donar la nit de Nadal. Uns pastors que van anar a veure al nen Jesús no tenien cap regal per donar-li i van donar el seu menjar. Ells es van quedar sense menjar i quan van parar per descansar i van seure a sobre un tronc d'arbre i aleshores van començar a sortir tot tipus d'aliments. Dia 26 de desembre també és un dia festiu. Es celebra Sant Esteve. Segons la tradició, Esteve era un comerciant que venia a roba i que anava pels pobles. Un dia es va trobar a Jesús i els seus companys i com que va veure que anava amb, amb robes molt velles va decidir regalar-li robes noves. El 28 de desembre és el dia dels sants innocents. És un dia divertit ja que la gent dedica el dia a fer bromes als altres. Una de les bromes que es fa és la de penjar-li a l'esquena un ninot de paper blanc sense que l'altre ho, ho sàpiga. Antigament, en lloc de posar el ninot de paper, es posava una fulla de col. El 31 de desembre és l'últim dia del nostre calendari. Com ja sabeu, la nit del dia 31, quan, sonen les, quan són les 12 de la nit i comença un nou dia, ens mengem les, les 12 raïms. Un per cada mes. i després de menjar-los, ens desitgegem un feliç a nou. Per últim, un dels dies que menys ens agrrada és el dia 6s de, de, de gener. Ja sabeu què passa, arriben elsreiis Max. i ja, tots els que es porten bé ens portaran regals i els que no només carbó. I així que ja sabeu que heu de fer si voleu tenir molts regals que les toca que nueva nos traís Campana sobre campana i sobre campana tres Fins aquí el nostre programa d'avui Ens tornarem a trobar l'any que ve Esperem que us hagi agradat el nostre programa Que passeu un bon Nadal i un feliç any nou Ara ve Nadal, matarem el gai, menjarem torrons i Ràdio Primavera escoltarem tots.